bagazos en rebeldia desde Palestina. Kul modon bitnam gharqana fil ahlam illuuyuni ots sahya wala bitnam kul el modon bitnam gharqana fil كان صوت الحق في صرخه طفل في حضن الموت ثانيه اتقب في اخر نظره واخر صوت كان صوت الحق في صرخه طفل بتقول القدس هتبقى ومش هتموت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت Segunda crónica Jenin foi a vila máis atacada polos israelís durante a segunda intifada Foi lugar de dor e masacre Os cans de ferro dos judeos non daban abasto votando a baixo casas e declaracións dos dereitos humanos Jenin durante eses anos convertiuse na traduzón ao árabe do inferno nenos chorando nus polas rúas mentre o tiroteo lle desfacía a raia ao medio. Metáfora do sufrimiento esquizofrenia colectiva. Durante a nosa viaxe do ano 2003 tentamos ir a actuar aló, mas non o conseguimos. De feito, a anterior caravana, anterior a nosa de payasos sin fronteiras, acabou a pedrada polos propios rapaces. Seis anos máis tarde, chega ao meu primeiro traballo nestas terras de dignidade e xenocidio. A xente do circo palestino levanos a traballar en dous centros. Un para mulleres maltratadas, violadas e torturadas. Esta guerra é así. Non hai medias partes nin descanso para as máquinas do terror. Outro grupo é de xente nova que leva un tempo practicando con eles as artes circenses como xeito para fuxir da barbarie. O día anterior, durante case unha hora, adoutríname sobre as grandes dificultades para traballar con estes grupos. Elas son moi ben tímidas. Non se van tirar ao chan, non van brincar, non van correr, nen sequer se agochan a recoller os malabares cando caen ao chan. Porém, sempre segundo a xente do circo, os novos son moi violentos. Están moi tensos e pertencen a familias moi machacadas. As mulleres reciben a distancia. Van tapadas da cabeza aos pés, aínda que por baixo dos trases llevan zapatos de tacón o mellor calzado para unha sesión de risoterapia. Non as podo tocar ni mirar moito. As directoras do centro retiran mi amán de forma cortés para saudarme cunha man no peito. Ben, o caso é que xa estou aquí e formo parte dunha internacional da risa revolucionaria que cree fondamente que, sen esperanza, os povos non podemos conseguir a liberación. Así que me lanza o traballo sen rede de protección e paracaídas que se é que alá queira. Iniciamos o bradoiro con mestras mirando sentadas mentre fan calceta e as mulleres participantes a dez metros de distancia de mim. Rematamos con elas abrazadas, bailando, saltando, chorando e rindo como nunca ofixeran na súa vida. Ao final, ata as mulleres mesmos viñan saudarme e falar comigo. Eu non traballo a risoterapia senón unha humanoterapia. Abrirse de arriba baixo demostrar o poder do ridículo, desvelar as enerxías que nos unen e, finalmente, visualizar o potencial que aniña nos nosos soños. Tres horas que, segundo os organizadores e incluso os responsáveis políticos dos programas culturais de Jenning, cambiaron as vidas destas de mulleres. As palabras que máis saíron neste obradoiro foron de liberdade e revolución. Así, me agradecían a única virtude que posúo como dinamizador de grupos. A verdade radical coa que me lanzo nestas experiencias humanas. Pola tarde, e con subidón da experiencia nuclear que acabamos de vivir, imos ao segundo lugar de traballo. Polo camiño, a xente do circo palestino que non o pode crer, non deixa de comentar a experiencia. Están tan agradecidos que os seus ollos, cando falan comigo, alumean como faros. Empezamos o segundo bradoído con de rapaces. Eu abordos nas escaleiras, me tome con eles, fago yes chistes. Ao final acabamos bailando as súas danzas tradicionais, sacándonos fotos, abrazándonos como se fósemos veciños de toda a vida. Sente cunha dor terrible, pero capaz de acollerme como seu irmán. Mentre nos cambiamos na parte de atrás dun dun ultramarinos, comenzan as historias. Un falame da súa familia maltratada pola ocupación, e outro de como fai un par de anos, mentre xogaba un partido de fútbol, veu como un helicóptero israelí mataba diante dos seus ollos un rapaz que, como a él, apenas pasaba dos doce anos. O seu delicto era xogar ao fútbol, e non chamarse Ronaldinho, nin Raúl, senón simplemente Mohamed. Esta guerra contra a vida ten coordenadas moi claras. Os israelíes mantéñense en Palestina a costa de matar torturar e humillar a pobazón civil, que ten como a horizonte o Mediterráneo e as súas oliveiras. Mentres tanto, os nosos gobernantes fan reuniós, nas que negocian a canto sae o cadáver de neno palestino no mercado de valores. Cando marchamos para Ramala, unha das mulleres que nos acompaña, dime cunha mirada vidrosa que nunca na súa vida vira herirse dese seito a esta xente, Será que a rebeldía fai que o amor entre os seres humanos sexa tan radical e transformador que a ocupazón asasina se difumina durante unhas horas? Que poderíamos facer se, en vez de exércitos bélicos, armásemos guerrillas da risa activa e comprometida? O que é que é que é que é a paz? O que o que اولا القبلة عين يا ثالث الحرمين ستبقى قبلتنا الاولى والاقصى نكديك يا مسر الرسول لن تبقى منصوبا ولن نرضى حلو الا بقدس العروبه ولن نرضى حلو الا بقدس